פרק י"ח ויהי אחריכן ויך דוד את פלשתים ויך ניעם וייקח את גת ובנותיה מיד פלשתים ויך את מואב ויהיו מואב עבדים לדוד נושאי מנחה ויך דוד את הדד עזר מלך צובה חמאתה בלכתו להציב ידו בנהר פרת וילקוט דוד ממנו אלף רכב ושבעת אלפים פרשים ועשרים אלף איש רגלי, ויעקר דוד את כל הרכב ויותר ממנו מאה רכב. ויבוא ארם דרמשק לעזור להדד מלך צבא, ויאח דוד בארם עשרים ושניים אלף איש ויישם דוד בארמשק, ויהי ארם לדוד עבדים נושאי מנחה, ויושע אדוני לדוד בכל אשר הלך. וייקח דוד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדד עזר, ויביאם ירושלים. ומתפחת ומכון ערי הדד עזר, לקח דוד נחושת רבה מאוד. בה עשה שלמה את ים הנחושת ואת העמודים ואת כלי הנחושת. וישמע תועו מלך חמת כי היכה דוד את כל חיל הדד עזר מלך צבא, וישלח את הדורם בנו אל המלך דוד לשאול לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדד עזר ויכהו כי איש מלחמות תועו היה הדד עזר וכל כלי זהב וכסף ונחושת. גם אותם הקדיש המלך דוד לאדוני עם הכסף והזהב אשר נשא מכל הגויים, מאדום וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק. ואף שי בן צרויה היכה את אדום בגאה המלח שמונה עשר א'. ויישם באדום נציבים, ויהיו כל אדום עבדים לדוד, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך, וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי עושה משפט וצדקה לכל עמו. ויואב בן צרויה על הצבא, והושפט בן אחילוד מזכיר, וצדוק בן אחיטוב בא אבימלך בין אביתר כהנים ושפשה סופר ובניהו בן יהוידע על הכרתי והפלתי ובני דוד הראשונים ליד המלך